Втората лекция котката. Учителя казва: Който разбере животните, ще разбере и човешкия живот. Животните са често много по-умни и те не стоят, казва учителя в случая за котката, по 4 часа в кухнята. Ако много обичаш едно животно, то съдържа в себе си. Много важен урок за тебе. Конкретен урок, конкретна полука. Точно качество, което ти трябва. Това животно или птица е част от твоя път, който трябва да те преобрази. Който трябва да преобрази целият ти живот. Говоря, когато имаш особена и специална любов към някакво животно или птица. Връзката с едно животно е връзка с строго определено древно чувство. За да имат някои хора нормален живот, казва учителят, те трябва да живеят с животни. И така, котката. Учителя казва, когато дойде котка в един дом, този дом прогресира. Доколко човек разбира това или не разбира е друг въпрос. Този дом прогресира. Здравословна е котката и като дойде, казва учителя, тя пъде болестите. И казва учителя, котката е голям математик. Без да учи в училища. Няма нужда. Когато котката види мишка от 20 метра на 20 метра от нея, тя много точно пресмята това, това разстояние и с един скок е върху мишката. А никъде не е учила смятани сметачни линии. Но много точно мери. Има ли право котката да яде мишката? Учителя отговаря, котката има право да яде мишката. Както по-нататък казва и че вълка има право да яде. Ще видим защо. Обяснява учителя, мишката е много алчна. И затова тя все гризе и все чопли. За да не станат зъбите прекалено големи, които ще станат и опасно за нея. За да може да се спаси от зъбите си, тя трябва много упорито да гризе. Това е стара алчност, от която котката има да я ликува. И учителя казва, котката иска да докаже на мишката, че няма астрално тяло, тяло на желанията. Тя застава пред дупката, казва учителя, като Буда. статуя. Става абсолютно неподвижна и чрез това мишката губи будност. Мишката казва, тя обича движението, тя не вярва в неподвижността, тя не разбира неподвижността. Тя обича да се движи и започва да не се страхува и започва свободно да влиза и излиза от дупката, и изведнъж статуята я хваща. Тотална неподвижност, неподвижността е преди сътворението. Котката, древната котка, учила неподвижността и нищото в древността и затова в древността тя е била изпратена да се справи преди съм ви говорил, с народа на мишките. Даже човечеството е било в ужас, но тези древни същества много тренирани са успяли да се справят с този тежък народ. И така котката влиза и излиза, докато стане жертва на статуята. За мишката живо е това, което мърда. Тя не разбира неподвижността. Мишката е света, земното светското начало. Котката е отвъдното, духовното, несътвореното начало. Нещо подобно е земния човек. Все се движи, чопли, щъка, прави нещо, докато стане жертва на ома А един будист, който често стои неподвижен, изкарват го, че не е добре, но той все повече владява ома времето си и не става жертва на света. Днес казах един разговор, защото от много години съм срещал най-различни школи идват при мен на лекциите, най-различни медитатори. Много е просто. Ако ти си вътре в истината, за какво ти е медитацията? Тя е толкова непотребна, макар че след време ще ви изнеса пак лекция за медитация. Но то е за по-низките нива на съзнание. Ако ти си в истината, медитацията е ненужна. Ако ти пък не си в истината, какво ще медитираш? Значи нещо друго трябва да се постигне, за да е медитацията на място. Нагледах се на големи медитатори, които даже изнасят лекции за медитация и не знаят какво е медитация. Но, разбира се, да се живее и здраве. Така. Учителя казва: Котката знае кога ще умре. И когато дойде часът ти, тя отива и се избира място. Тя не се нуждае от погребение и от спасяване. Не се нуждае от тамян и от църковни обряди. Тя си знае пътя, тя е непривързана. Тя умее да преодолява човека. Дори котката може да накара много беден човек да се грижи за нея. Такова излъчване му прави, че бедняка си загубва ума по нея. Почва да ходят заедно и почва грижа за нея. Понякога може да се грижи бедният човек цял живот за нея. Каквото реши котката? Котката може да накара бедният човек да си посвети живота на нея. Котките умеят да влизат под кожата на човека. Котката е така устроена, че за да живее, казва учителя, трябва да поглъща едно определено количество отрицателна енергия. Така тя се зарежда. Това е необходимост. Тази отрицателна енергия не е нужна по всяко време. А само когато запасът е изтощен. Тя може да я владее, но тази енергия и трябва. Котката може да общува с тебе, но както казах се остава независима. Котката вижда и денем и нощем. Когато котката спи, нейните уши не спят. Неподвижността на котката е нейното съединение с древността, с нищото, с безкрая. Ще обясня. В неподвижността има вложени тайнствени първични сили, които движението не познава. Защото движението е вторично. Първо е била неподвижността, и после се явило движението и сътворението. Движението никога не може да надхитри неподвижността. Защото движението е сътворено, а неподвижността е първична и несътворена. Котката, ако заживее в една къща, това е огромна жертва. Нещо подобно като птица в клетка. Тя трябва да се раздели със своята вътрешна програма за развитие. Искам да разберете, които имат такива животни, каква голяма жертва прави котката. Това не е нейният начин, нейния път. Тя се разделя с нещо от своя път и със своя план. Защото всяка къща за нея е едно уютно ограничение. Котка в къща е тежко за нея, добро за човека, но котката предпочита да се жертва, защото след време ще се качи в по-високо ниво. И тя приема пътя на жертвата, както и пчелите. Макар, че човека се радва на нейното робство, котката се радва по други причини. Учителя казва, «Котката е живяла между висши невидими сили». И от тук тя си е изработила един свещен поглед. В древното си минало, котката много е обичала този древен разум и тогава той е научил да се вглъбява и да прониква в нищото до изчезване, до пълно изчезване.